Mühtərəm müsəlman qardaşlarım, həmşəki kimi Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı sizə nəsiyyət edirəm. Həqiqətən, yalnız təqva ilə Allah yanında hürmətinizi artıra bilərsiniz. Keçən dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin niyədir? Təqvallı olduğu barədə qısa danışdım. Əbu Cəyyan Peyğəmbər sallalləmin həyatı təqvadan ibarət Yalnız dərs vaxtının az olmağına görə bunu müxtəsar etdim. Əcənin Peyğəmbər sallalləmin həyatını oxusanız görərsiniz ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm çox Az gülərdir. Peygamber s.ə.vələ rəvayət olunmayıb ki, təhkəhə ilə gülsün. Tamağı görsənsin. Güləndə. Yalnız təbəssüm ilə gülüb. Və Peygamber s.ə.vəl deyir ki, siz mənim bildiyilərimi bilsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız. Rasulullah s.a.v. Allah s.a.v. cənnəti də göstərmişdi, cəhənnəmi də. buna görə Peygamber s.a.v. deyir ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız. Bundan əlavə, çox gülmək qəlbi də zəiflədir, imanı zəiflədir. Səhir hədisdə gəlib ki, deyir ki, İyyəkum və kəfratu dəxid. فَاَيْنَّ كَثْرَ تَدَّحِقِي يُمِيتُ الْقَلْبَ فَاَيْنَّ كَثْرَ تَدَّحِقِي تُمِيتُ الْقَلْبَ Çox gülməkdən çəkinin, həqiqətən çox gülmək qəlbi məhvidir, təqvanı azaldır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllemə təqvada oxşayan sahabələr də olub. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri də təqvadə ona oxşayıb. Əbu Bəşir rəziyallahu anh. zaman əvzə xalifə olmaq istəmir. O böyük məsuliyyətin altına girmək istəmir. Lakin şura seçilcdən sonra bunu qəbul edir. Nəzərə ki, Əzrə Əli rəziyallahu anhu Məhcül bələğada deyir ki o zaman xəlifə nə özü seçilə bilməzdi nə də istədiyini seçə bilməzdi xəlifəni şura seçirdi Həmçinin Əzəfəli radiyallahu anhının yanına gəlib deyirlər ki biz səni xəlifə seçmək istəyirik Osmanın vəfatından sonra radiyallahu anhı deyir ki siz seçmirsiniz xəlifəni siz seçmirsiniz xəlifəni sahabələr seçir xüsusən də Bədr əhlə Bədr döyüşündə iştirak edənlər Ebubakir radiyallahu anh xəlifə seçildikdən sonra xütbə verir xütbəsi uzundur lakin xütbə əsnasında bir kəlməni qeyd edir deyir ki mənim səhifim olarsa o səhbi düzəldir. Mən də sizin kimi bir qəşərəm. Mən də xəta edə bilərəm. Baxın, görün, Allahdan necə qorxur. Məbubəkir radiyallahu anhü Peyğəmbər s.ə.vəzəfatından sonra müsəlmanların birliyini qoruyub saxlayır. Sözsüz ki, Allahın izni ilə Sözsüz ki, Allahın izni ilə Lakin Məbubəkir radiyallahu anhü sərtliyi göstərir mürtəblərə qarşı vuruşur deyə sahabələrin birliyini qoruyub saxlayır. Sahabələr dağılmır. Böyük iş görür. Həmçinin Qabbəkir radiyallahu anhu görəndə ki, zəif insanları əzir, onlardan güclü olanlar, zəif insanları əzir, onları müdafiə edər və güclü olanları Səzalandırardı Şiriləşməzdir ki Bunun gücü var Və yaxud Hansısa qəbilənin başlısıdır deyə Ona toxunmayan Eybi yox, nə istirqo etsin Allahdan qorxardı Və İki il, 3 ay Xəlifəli dövründə Böyük işlər görür Həyatını oxusanız görərsiniz Lakin buna baxmayaraq Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra bəşəriyyətin, yəni Peyğəmbərlər çıxmaq şərti ilə, bəşəriyyətin ən xeyirlisi hesab olunur, ən əfzəli hesab olunur. Buna baxmayaraq, günlərin bir günü sahabələrdən biri onu tərifləyir. Lakin təriflədiyi zaman həddi aşır, ifrata varır. Yəni, ifrata varmaqla Ona tərif edir Ebubekir radiyallahu anhı da bunu eşidir Allah'a dua edir Baxın görün nə deyir Deyir Allahümme lə tuaxizni Bimə yəqilun Allahüm Onların Bu cür tərif etdiyine göre Məni qınama Məni zəzalandırma Və ceailnin xeyran mimə yəzunun Onların zənn etdiyindən də xeyirli etməni və qfirli mələk ələmin Bilməyib belə tərif etdiklərinə görə məni bağışlar Habibəkir radiyalanhu Bəlkə də tərifə layiq idi Lakin Şeytanın qapısını bağlamaq üçünün Bu duanı edir Ki bugün bu cür tərif edərlər sabah onu Peyğəmbərə şəric qoşarlar birisi gün Allaha şəric qoşarlar və s. Necə ki tarix bunu göstərib bəzi salih adamları yətirib Allaha şəric qoşurlar Allahdan istənilən hər hansı bir şeyi kedib ondan istəyirlər övlad və s. Geçən dərs Peyğəmbər s.ə.m. zövcələrindən Danışırdıq Tüməli Ummu Sələmə Ummu Sələmənin Radiyallahu anhənin Vəfat etdiyi tarixiyi Qeyd etməmişəm Yadımdan çıxıb Şeytan unutturub mənə İndi qeyd edin Ən sonumuzu vəfat edən Zövzələrindən biridir Hicrətin 61-ci ilində vəfat edib Ummu Sələmə Radiyallahu anhə İcratin 61-ci ilində vəfat edib. Onun cüvjəsi Safiya binti Huyey idi. Keçən dəfə dedim ki, Harun aleyhissalamın su baləsindəndir. Radiyallahu anha. Peyğəmbər sallallahu onunla evlənməklə Əbovağum azad edir və evlənir. Bununla göstərir ki, Rasulullah sallallahu sellem adildir. Adilini göstərir. Bax mara ki Yahud o ub taşın evlənir. Kim deməsinlər ki, Peyğəmbər sallallahu sellem yalnız Ərəblərlə evlənmiş. Safiyə radiyallahu anha hicrətin 50-ci ilində vəfat edib. Və bəziləri bəz salimlər deyir ki, Bu əməl yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xastır. Yəni, qul qadını azad edib sonra onunla evlənmək. Lakin xüsusiləşdirməyə dəlilləri yoxdur. Nə Quran-ı kərimdə, nə də sünnədə, bunun xüsusi olduğuna dəlil yoxdur. 11-ci, Meymunə bint-il-Hərisdir. Bu da, radiyallahu anhə, icrətin 7-ci ilində vəfat edib. Keçən dəfə dedim ki, yalnız iki zörcəsi, Peyğəmbər s.ə.v.in əvvəl vəfat edib. Xədicə, radiyallahu anhə, bir də Zeynəb. 9-u isə Rasulullah s.ə.v.dən sonra vəfat edib. Lakin, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Umeyma bintü adında qadınla nikah bağlayır. Sonra isə onu dərhal boşayır verir. Boşamağının səbəbi də ondan ibarət olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona yaxınlaşmaq istədikdə qadın deyir ki, "Allahuv billahi həminka. Səndən Allaha sığınaram." Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm də deyib boş bu da dəlildir ki, məcburi qadınla evlənmək və ya qadını məcburan kiməsə vermək haramdır. Mütləq onun icazəsi, onun istəyi olmalıdır. Baxmaraq ki bu adət ziddir, lakin o adət-ənənənin də Bizə Peyğəmbərmiz s.ə.v. öyrədib, müsəlman adət ənənəsini necə var, elə qəbul etmək lazımdır. Sonradan kimlər tərəfindən sə dəyişdirilmiş müsəlman adət ənənəsi ilə bizə göstərilmiş bir adət ənənə həqiqi İslam adət ənənəsi hesab oluna Sonra İbn-i Qeyyəm Rəhəməhullah Peyğəmbər s.ə.v.in Mevla, mevlası olan Zeyd ibn-i Həris haqqında danışır. Deyir ki, Resulullah s.a.v. Zeyd ibn-i Hərisəni, radiyallahu anh, azad edir və umma-i mənlə evləndirir. Zeyd ibn-i radiyallahu anh, Mu'ta şəhid olur. Əmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in başqa nullası da olub Salih, Rabəh, Yesər və s. Bunlardan maraqlısı odur ki, bunlardan biri Midam adında Həc vaxtı döyüklərin birində özür istəyirəm, döyüklərin birində qəlimətdən icazəsiz olaraq bir qaytan ayakqabı bağır icazəsiz götürür böyür cimlə. bir müddət keçəndən sonra kafirlərin attığı ox gəlir ona batır və ölür səhabələr deyir ki inşallah cənnət əhlindəndir hakim preğəmbər s.v. deyir ki Allah hamd olsun ki onun izazəsiz götürdüyü o qaytan cəhənnəm oduna düşməyə ona səbəb oldu. Baxın, misal üçün, Qarabağ nə qədər izazəsiz hərəkətlər ediblər, hər zimərzilik olub, ləkin hər bir şey döyüşdə rəhbərin izni ilə olmalıdır. İzinsiz olduğuna görə də bu döyüşü Qoduzmuşuq. Başın inşallah Allah qismət edər. Qalib gələrik. Həçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləminin xidmətçiləri barəsində İbn Qayyim danışır. Deməli, Ənəs ibn Məlik. Baxın görə nəzə məşhur səhabələr Peyğəmbər sallallahu xidmət edib. Funu bəzilərinin fikirləşdiyi kimi fəskili hesab etmirdilər. Yaxşısını özlərinə şərəf hesab edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmət etməyə. Enəs ibn Məlik radiyallahu anhu. Uşağa can arasə gətirib verir Peyğəmbər sallallahu ki, onu öyrət və sənə xidmət etsin. Abdullah ibn Mesud tayyallahu anhu. Ukbat ibn Amr Bilal ibn Rabah ve sahabeler gömer sallallahu aleyhi ve eden zevan olur. Sonra İbn Kayyim rahmetullah vehi yazan yani Kur'an-ı Kerim'i yazan sahabelerin adlarını sayır. Deməli bu rəd 4 xalife Ebubekr Osman Ali radiyallahu tehdildir. Həmçinin Zubeyr Amir ibn-i Fuhira, Amr ibn-i As, Ubey ibn Kaab, Abdullah ibn-i Sabit ibn-i Qeys radiyallahu anhu və bunların Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhu ən bu işlə məşğul olan sahabədir. Peygamber sələssəlləmin ve vəfatından sonra Yamama döyüşündə 70-ə yaxın Quran hafiz şəhid olur. Bunu görən Əbu Bəkr siddık rəziyallahu anhu əmr edir Zəid ibn Səbita-ya Quranı cəm etsin. Zəid ibn Səbita Quranı cəm edir. Lakin nə üçün bu beçir buna tapşırır? Çünki Zəid ibn Səbit rəziyallahu anhu Bu işlə başqa sahabelərə nisbətən daha çox məşğul olur. Və həmçinin zəkası da çox güvətli olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təfsir onu Yahudilərin dilini öyrənməyi. Ki Davudlər məktub yazanda tərcümət 15 günün ərzində o dili öyrənir. Söz sür ki, bu kəramətdir. Allah Sübhana və Teala-nın verdiyi kəramətdir. Lakin bu həqiqətdir. Sonra Osman rədiyəllahu anhu vaxtında isə Qurani kitabına salır. Yəni də Zeyd ibn Sabit rədiyəllahu anhu-nun iştiraki ilə. Müəllif həzmün Peyğəmbər sallallahu əleyhi məktubları barəsində də danışır. Məktubları 2 qismə bölünür. Müsəlmanlara yazdığı məktublar və kafirlərə yazdığı məktublar. Müsəlmanlara yazdığı məktublar dini şəriyyət hökmləri ilə bağlı məktublar idi. Zəkatı necə böyüsünlər, kimlərə necə, nə ne qədər müqdarda zəkat versinlər və s. Kafirlərə yazdığı məktublar isə onları İslama a dəvət etmək ilə bağlı idi. Bir neçəsini burada da xatırlayır. Üməli Peygamber s.ə.v gün ərzində altı məktub yazıb göndərir. Birincisi, Necaşiyə. Necaşiyə Həbəşistan krallarının titoludur. Müəyyən bir ad deyil. Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini qəbul edən, müsəlman olan və Peyğəmbər səv onun üçün canaza namazı qılan nəcaşinin adı Əshəmədir. Əshəmə İbni Əcbər. Bu, nəcaşi mövmün kimi ölüdür. Lakin, məktub göndərdiyi nəcaşi isə ondan sonraki nəcaşidir kafir olan, kitab əhlindən olan bir kral Peyğambar s.ə.v Amr ibn-i Umeyyəb Damrini məktubuna göndərir onun yanına. İkincisi Xusrovdur, yəni Fars imperatörü. Üçüncü Qaysər Qaysərin yanına Dihəbni xalifət-i kəlbini göndərir radiyallahu anhını Bakey sir Rum inferatırı əvcə İslamı qəbul etmək istəyir. Lakin qövminin ona qarşı çıxdığını görəndən sonra fikrindən yayınır, deyir ki, mən zərafaət edirdim. Bəs sən imanınızı yoxlayırdım. Görün öz dininizdə sabitsiniz, yoxsa yoxsa yox. Və beləliklə də kafir oldu. Və məktub yazır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məktub yazır ki, mən müsəlman oldum. Rasulullah s.ə.v isə məktubu oxuduqdan sonra deyir ki Allahın düşməni yalanla yalan danışdı yalanla şahidlik verdi o elə nəhsələn eləyində də qaldı Abdullah ibn Hüze əfəni isə Peyğəmbər s.ə.v Fars İmperatorunun yanına məktubla göndərir o da məktubu oxuyub zırır Kəqəmbər s.ə.v. də deyir ki, Allah da sənin mülkünü dağıtsın. Həqiqətən Allah da onu məhv edir. Dördüncü, Hatib ibn Əbi Bəltə. Bunu, Rəsullahi s.ə.v. bu sahabəni göndərir. Məqəvkisiyyənlə. Bir məntəqənin əmiri olur. O da, İslamı qəbul etmir, lakin peyğəmbər s.ə.l-ə-mə hədiyələr göndərir. Bu hədiyələrdən biri də Maria rədiəllahu anha peyğəmbər səl ə zövcəsi olur. Həmçinin peyğəmbər s.ə.l-ə-m-in Duldul adında qətirin da peyğəmbər səl bu hədiyyə göndərir hədiyyə olaraq və bəzi, bundan əlavə başqa hədiyələr də göndərir Beşinci Şüca ibn-i Əsədi radiyallahu anhu bunu da e, Belqa adında məntəqənin əmirinə göndərir və sonuncu altıncı məktubu da Salih ibn-i Amr ibn-i Amr anhu ilə yeməməyə göndərir lakin bunlardan heç biri demək olar ki heç biri ixlasla səmimi qəlbdən İslamı qəbul etməyir kimisi inkar edir, kimisi də münafiqliyə edir sonra İbn-i Kəyim Rəhmətullah Pəqəmbər s.ə.v.in barəsində danışır Rasulullah sallallahu alaihi ve 4 müezzini olub. İkisi Medine şehrində Peygəmbər s.a.s. məscidində azan verirmiş. Bilal ibn Rabah, Radiyallahu anhu, bir də Amr ibn Umme Məktum. Bilal ibn Rabah və Amr ibn Umme Məktum, Radiyallahu anhu. Biri Quba məscidində azan verilmiş və Sad Ammar ibn Yasir-i Sad radiyallahu anhıdır və biri də Məkkədə Məkkəş əhərində bu da Əbu Məhzura Əus ibn-i Əbu Məhzura Əus ibn-i radiyallahu anhıdır lakin bunların azan verməsi başqa-başqa müxtəlif cürlidir Bilal ibn-i radiyallahu anhü, azanı əvvəl Allah-u Akbərləri təkbirləri dört, sonra iki-iki və sonunda lə iləhə illəllah bir dəfə verər. İqaməni isə Allah-u Akbərləri iki, yerdə qalanları bir-bir və qatdamət-i salə iki dəfə deyərdi. Və bunu da İbn-i Qeym Rahimahullah deyir ki, Burayı, yəni Bilal ibn-i azanını və idaməsini Əhməd ibn Həmbəl bütün hadis həd əhli və mədini əhli dəbul edir. Bunlara icma hesab olunur. Əbu Məhzur isə radiyallahu anhu azam verdikdə Allah-ıqbər, Allah-ıqbər deyər sonra onu səhərdə, nəfsində təkrar edərdi. Sonra yenə Allah akbar, Allah akbar deyər, yenə təkrar edərdi. Buna tərcih deyilir. İqaməni də 2-2 deyərdi. Allah, yəni, əşhəd və ənnə iləhə illəllaha 2, əşhəd və ənnə 2 və 2-2 deyərdi. Şafii rahiməlləh bazanı Abu Mahzuranın verdiği kimi, iqaməni isə Bilal radıyallahu anhu'nun verdiği kimi qəbul edir. Şafii bunu qəbul edir. Şafii məsələsinə görə bazan tərcih ilə verilir, iqamə isə tək. Ebu Hanife isə rahimehullah və İraq əhli, Basra əhaləsi bazanı Bilal'ın Verdiyi azan kimi, iqaməni isə Əbu Məhzuranın iqaməsi kimi qəbul edir. Yəni, azanı tərcih etmədən, yəni nəfsində təkrar etmədən ardıcıl, iqaməni isə 2-2 qəbul edir. İcma isə, icma isə bə dedim ki, yalnız Bival radiyallahu anhının verdiyi azan və iqaməni qəbul edir. Məlik isə, rahimə Allah, tamamilə bunlara müxalif olubur təkbiri bir dəfə sonda olan allah akbar Allahu bir dəfə və qatqam əhsalanın da bir dəfə qəbul edir. Lakin e, düzgün rəy icmanın rəyidir. Həminin peyğəmbər sallalləmin quran səhabələr də olur. Nəzər ki indi axrana deyilir. O vaxt da Peyğəmbər s.ə.v-in axranası Lakin Maidə surəsi 67-ci ayə nazil olana qədər Allah s.ə.v-ə deyir ki Vallahu Allah səni insanlardan qoruyar yəni insanları şərdindən qoruyar. Bunu da yalnız Peygamber s.ə.v-ə xasdır. Ar Rahat, arxain, tək arasa gedirdi və əmin idi ki, Allah s.ə.v-ə qoruyur. Baxın, Peygamber s.ə.və suqəst hazırlayırlar. Qəbilələrdən biri hasarın üstündən başına daş salmaq istəyirlər. Lakin Allah s.ə.və gətirir, Cebrail ə.s. vasitəsilə. Xəbər çatdırır ona, Peygamber s.ə.və durub yerini dəyişdirir, tərk edir. Və beləliklə də onu qoruyur. Və s.ə.və nə qədər hadisələr olub ki, Peygamber s.ə.və Allah qoruyub. Ən dəhşətlisi, həni ən heyriyyətə gətirən Huneyn dövüşüdür. Baxmayaraq, sahabələrin sayı 10 minlə yaxın olur. Kafirlərin sayı isə 4 minlə yaxın. Və ki, ne istisabələrə qorxu gəlir və əksəriyyəti, 10-15 sahabədən başqa əksəriyyəti dala çəkilir. Peyğambar s.ə.və ətrafında 10-15 sahabə qalır. Yarğanın arasına salır kafirlər onları və oxa, nizəyə tuturlar. Lakin bu an onun köməyinə Allah subhanətə alənin mələkləri çatır. Allah subhanətə alə mələklərini göndərir ki, Peyğəmbər s.ə.vəli qorusunlar və ona heç bir xətər toxunmur. Peyğəmbər s.ə.vəli qoruyanlardan birincisinin Saad ibn Muaz radiyallahu anhunun adını çəkir. Saad ibn-i Muaz radiyallahu anhu vəfat etdikdə onun bölümünə eş silçələnir. Bu yalnız bu sahabaya xas olan bir xüsusiyyətdir. Və Said ibn Muaz radiyallahu anhu xüsusən Badr döyüşündə, xüsusən Badr döyüşündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi qoruyub. Həm Seni Muhammed ibn Mes'ud, Uhud döyüşündə Zubeyr ibn el-Əvam, Xəndək döyüşündə vesaire s.ə. sahabələr radiyallahu anhun Peyğəmbər s.ə.v-i daima boruyalarmış Peyğəmbər səv Məkkəni tərk etdikdə Əli radiyallahu anhu qorxmadan onun yerində yatır bilə-bilə ki, müşriklər yığışıb, mühasiriya alıb Peyğəmbər səv evini onu öldürmək istəyir, lakin özünü Allah yolunda qurban etməyə hazır olur Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin yerində uzanıb yatır. Buna aleyh Resulullah sallallahu bir çox şairləri olur. Lakin ən məhşur şairləri Ka'b ibn-i Malik Ka'b ibn-i Malik Abdullah ibn-i Abdullah ibn-i Hassan ibn Sabit Radiyallahu anh Ve bir de Sabit ibn-i Cavsib sabit ibn Kayes onlardan sərlənir. Kəbir ibn Malik, Abdullah ibn Ravaha və Hassan ibn sabit şair olub. Şairlərlə mübahisə etdikdə onlar qabağa keçə bilər. ibn Kayes isə xətib olur. Radiyallahu anh. Müəyyən bir cemaat, müəyyən bir qəbilə Peyğəmbər sallallahu yanına gəldikdə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ibn Kayes radiyallahu anh, deyirmiş ki, qalx onlara xütbə ver. Onlara dini başa sal. Və bilirsiniz, Said ibn Kaysar rəziyallahu həyatında cənnətlə müjdələnib. Peyğəmbər sallallahu yanında xütbə verdiyi zaman daima səsin ucaldardı. Çünki xətib xütbə verdikdə səsinin uzatmalıdır. Lakin Allah subhanahu Bir müddət sonra Hucurat Suresinin 2-ci ayəsini nazil edir. Allah təala deyir ki: "Ey iman gətirənlər, peyğəmbərin yanında səsinizi qaldırmayın. Bir-birinizi çağırdığınız kimi onu da çağırmayın. Yoxsa bilmədən, bilmə bilmə bilmədən sizin əməlləriniz batil olar. Şimdi fikir verir. Sabiq ibn e sahabədir. Və peyğəmbər sallallahu bu cür mühüm işi şey ona təsvir edir. Bununla belə fikirləşir ki, bu ayəyə əsasən fikirləşir ki, bu vaxta qədər etdiyi əməlləri batil olub getdi. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında səsinin qaldırılıb. Fikir verin. Valaca, bir şeyə görə fikirləşir ki, bütün əməlləri batil olub. İndikilər amma elə günahlar edir. Peyləsən nedir ki? Heç yox. Allah nə bağışlayar bizi. Sabit ibn Kays rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Bir neçə gün gəlmir. Rəsulullah sallallahu əleyhi adam göndərir ki, nə olub, bəlkə xəstələnib, nəyəsə ehtiyacı var. Sahaba gəlir deyir ki, ya Rasullahi, Sabit ibn Kays belə-belə fikirləşir. Bu düşünürlər ki, onun əməlləri batır olub. Rəsulullah sallallahu əleyhi deyir ki, get, onu müjdələ. İnşallah Subhanahu taala ona cənnəti qismət edir kursusuna görə fikirləyir. Təqvaya görə Allah Subhanahu onu cənnəti qismət etdi. Həyatda ikən onu ona. İndi təqva da üstün bir əməl ola bilər. Təqva olmasa bütün əməllər pus olub gedər. Qıldığın namaz da və ondan səviyyəcə aşağı olan ibadətlərin hamısı pus olub gedər. <gülüyor> Peygamber sallallahu əleyhi və şairlərindən biri şeir deyir. Və Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Ya əncaşə". O da olur. "Ey əncaşə". Biraz saxla. "Lə təxsirul qəvarir". Hə ə, hərfi tərcüməsi üşkələri sındırarsan. Lakin mənası nədir? Mənası odur ki, Peyğəmbər s.ə.və bərabər həmən səfərdə qadınlar da var idi və şairin səsi gözəl olduğuna görə, şehirdə gözəl sözlər istifadə etdiyinə görə Peyğəmbər s.ə.v fitnədən qoxdu, qoxdu ki, qadınlar onun səsinlə, səsi ilə fitnəyə düşər və dedi ki, biraz saxla. Lakin bu şehir, adətən bu cür şehir, dəvələri həvəsə gətirmək üçün, cümrah etmək üçün deyilir. Həmçinin müəllif Peyğəmbər s.ə.v-in döyüşləri barədə də danışır, lakin müxtəsər döyüşləri barəsində kitablar, Neçə tonlarla kitablar var Bakın İbn-i İmrəhim Bir seyhəyə yerləşdir Muhtəsər Yalnız adları ilə kifayət olub Deməli Peyğəmbər s.ə.v 1 revayətdə 27 1 revayətdə 25 1 revayətdə 29 Yaxın döyüşü olub Bu döyüşlərin hamısı Hizrətdən sonra olur İç döyüşdə bədir döyüşü olur və Peyğambar s.ə.v bu döyüşlərdən yalnız 9-unda döyüşüb yalnız 9 döyüşdə döyüşüb birincisi Bədir Uhud Xəndək Qureyza Qəbilən adı Mustalaq yani Xeydar Fəth Huneyn Tayif Bir də təkrar edirəm Bədir Uhud Xəndək Qureyza Bəni Qureyzadır bu Bəni Mustaləq Xeybər Fət Hunin Tayif Bundan başqa Peyğəmbər s.ə.v Bir neçə cəmaatdan ibarət dəstələr də Müəyyən yerlərə göndərirmiş Və bunun da sayı 60-a çatır 60-a yaxın 60 dəfəyə yaxın Bu cür dəstələri göndərib Müəyyən bir şey üçün təbəti çatdırmaq məqsədir. Bu döyüşlərdən ən əzəmətlisi 7 döyüş hesab olunur. Baqı ki döyüşlərdən ikisini çıxmaqla, Bənu Mustaləq bir də Bənu Qureyzan çıxmaqla yerdə qalan 7 döyüş. Bədir, Uhud, Xəndəş, Xeybər, Fəth, Hüneyn, Təbuk. Təyif ilə Təbuk döyüşüdür. Bu döyüşlərdə Bu döyüşlərin bəzilərində Quran ayələri, hətta kamil surə də belə nazil olub. Məsələn, Bədir döyüşündə Ənfal surəsi nazil olub. Fuhud döyüşündə Əlimran surəsinin axırları 121-dən sonra nazil olub. Həmsinin Xəndək döyüşündə Əhzad surəsi, Həşib və s. Fətih döyüşündə o məhşur hadisədir fəth döyüşündə yəni Məkkənin fəthində döyüş adlanmır o döyüşsüz fəth edilir Məkkəni. Məkkənin. Məkkənin fəthində Nasr nazil olur. Allahın köməyi və zəfər gəldiyi zaman insanların dəstə-dəstə Allahın dininə girdiğini görəcəksən. O zaman Rəbbini həm səmayla xatırla və qurban kəs. Həmsinin döyüşlərdə mələklər də, və dedim ki, mələklər də Peyğəmbər s.ə.və kömək edir və bu, Uhud döyüşündə Hunin, Bədir və Xəndək döyüşündə baş verir. Bədir, Uhud, Xəndək, bir də Hunin döyüşlərində Allah s.ə.vələnin mələkləri də Peyğəmbər s.ə.və kömək edir. Sonra... Qudun keçdiyi ay axtında, məsələrdə, kömçərdə Rəhsəni. Nöyrəstirəm. Ə ayanın sonunda, bayaq ki Nəsr surəsinin sonunda deyir ki: "Rəbbini həm sənailə xatırla və tövbə et." Qurban kəs Kevsar surəsindədir. Sonra müəllif Peyğəmbər sallalləmin e, silahları barəsində danışır. Hec Rəsulullah sallalləmin 7 qılıncı olub Yedi qılıncı adları da hər bir qılıncın öz adı olub. Bu və ərəb dilinin zənginliyinə dəlalət edir. Ərəb dilində 12 milyona yaxın söz var. Deməli, məsur, qadıb, zülfüqar, qalə, bəttər, hət, ərrəsub, əl əlmixvəm, əlqabib yeddigoncu hərəsinin öz adı olur. Və çox vaxt Peyğəmbər sallalləhəsinlə zülfüqar qılıcını istifadə edərdi. Həmin Peyğəmbər sallalləhəmin yay bir neçə, 5-6 yayı olub, onların da özünün adları olur. Zəwra, Rəvha, Safra, Bəyra, Kətum. Baxın görün necə adlardır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in olur olub Futəq Əzzəluq adında Baxın, görün, silahlara da ad verirlərmiş Necə ki, indiki zamanı da silahlara ad verirlər Makarov, Kalaşnik və s. və s. Həmçinin Peyğəmbər səv 5 nizəsi olur Əl-Muthbi əl-musni, ən-nəbə, əl-bəybə, əl-anəzə Bu anəzə adlı nizəsini çox vaxt özü ilə daşıyar və hətta namaz qılanda sütürə olaraq önünə bastırar Dəlildir ki, sütürənin eyni, neçə santı olmağı vacib deyil 5, 10, 20 vacib deyil Əsas sütürənin hündürlüyüdür 20 santıdan artıq olmalıdır Nəmsin peyğəmbər sallalləmin bayraqları qara rəngdə, ağ rəngdə bayraqları da olub. Sonra Rasullah sallalləmin miniləri bayrağında danışır müəllif. Rasullah sallalləmin 7 dənə atı olub. Bunların adları Səqib el-Murtəcəz, el-Luhayf Əl-Lisas, Əz-Zarid, əl Səbhə, Əl-Varq müttəfiqdir. Tarixçilər müttəffiqdir ki, 7 at olub. 2 qatırı olub, Duldul -dul və bir də Şəhbə adamlar. Və bəziləri deyir ki, Fadda adında qatırı da olub. Bakı nəksəriyyət bu fikirdədir ki, Fadda Şəhbə eyni bir eyni qatırdır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in dəvələri, qasva, adbə, adında dəvələri və həmən qasvadır ki, Peyğəmbər səv məscidi o dəvənin çöktüyü yerdə tikilib. Rasulullah s.ə.v o dəvəni buraxır və gözləyirlər, harada çöksə, orada Peyğəmbər s.ə.v-in məscidi tikilsin. Və maraqlı budur ki, üzrə, burada mənbəni göstərmir, ümumiyyətlə mənbəni göstərirmir, lakin tarixi rəvayəti gətirir, ki, Peyğəmbər s.ə.v.in 100 qoyunu olur və hər dəfə qoyun balaladıqca qoyunlardan kəsirmiş ki, say 100 qalsın, 100-dən çox olmasın. O, kəsdiklərini də Allah yolda paylayırmış. Sonra Peyğəmbər s.ə.v.in qeymi barəsində, danışır. Rəsulullah sallallahu əleyhi haram bürdüyü bir şey yoxdur. Qadınlar üçün. Əgər e, kişilər üçün isə ipək və xalis qırmızı rəngdə olan geyimi və bir də zəfəran, o vaxt zəfəran su ilə qarışmış ya zəfəran yağ ilə qarışmış muasfaradlı bir e, libasdır. Bunları qadağan edir. Onları geyməyi kişiləri qadağan edir. Çünki qadına xas olan şeydir. Zinətdir. Kişi də qadını oxşamamalıdır. Və İbn-i Qeym Rahim Allah deyir ki, Bəli, Səhiy Buxarim o muslimdə hədis var ki, Peyğəmbər s.v. qırmızı geyimdə namaza gəldi. Lakin izah edir ki, bu qırmızı xalis qırmızı deyildi. O qırmızı Yəmən paltarıdır. Hüllət-ül-Həmrə ona. Üzərində xətlər, yaxud nöqtə-nöqtə cizgilər olan bir paltar olub. Rəngi qırmızı, lakin üzərində başqa rəngli xətlər olub. Buna görə də Peyğəmbər s.ə.v onu qeyinir. Lakin xalis qırmızını qadağan edir. Həmsinin qeyimdə təkəbbürlüyə yol vermək olmaz. Peyğəmbər s.ə.vdən soruşurlar ki, müəyyən bir gözəl geyimi geyinmək caizdir. Resulullah s.a.v. deyir, bəli, Allah dala gözəldir və gözəlliyi sevir. Lakin təkəbürlüləri sevilir. Ola bilər ki, kimsə topuqdan yuxarı şalvar geyinsin. Lakin o şalvarı ilə təkəbürlülü etsin. Və bu təkəbürlülən təkəbürlülən görə cəzalanacaqdır. Və ola bilsin, kimsə topuqdan aşağı, müəyyəndir zərurətə görə şalvar geyinsin. Təhvəzəkarlığına görə Allahını bağışlasın. Abubəkir radiyallahu anhunun izarı düşürmüş həmişə. E, e, çox vaxt. İzarı düşürmüş və Abubəkir qaldırırmış. Rasulullah s.a.v onu qadaqan etmir. Arıq olduğuna görə izarı düşür. Qəsdən onu topaqdan aşağı salmır. Təkəbürlük etmir. Deməli ki, yalnız təkəbürlüyə görə cəzalandırılacaqdır. İkinci məsələ isə vəzi hədislərin topuqdan aşağı libasın giyinilməsi barəsindədir. Bu hədislər asıq aydın gəlib ki, topuqdan aşağı olan libas o topuqları cəhənnəm odunda yandıracaq. O topuqlar cəhənnəm odunda yanacaq. Sözsüz ki, zəruri haldan başqa. Zəruri halda donuz ətdə yemək caizdir. Həmçinin e, İbn-i Qəy İmrahim deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Şalvar da geyinərmi? Deməli şalvar geyinmək, kostyum geyinmək kafirlərin qoyduğu sünnə sayılmır. Bir də sayılmır. Şalvar da Peyğəmbər sallalləmin zamanında olub, lakin şalvarın dar olmasından yedir söhbət, qadağan olması yalnız onun dar olmasındadır. Kif dar olduqda övrət yeri görsəndiyinə görə qadağan olur. Ənli paltar geyinmək isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü də geyinirdi. Rasullullah sallallahu bir neçə növ parçadan, eee, Libas geyinərdi. Bu farsavar məsələn, demək ki, e, yundan olardı. Hərdən yundan paltar geyinərdi. Hərdən pambıqdan, hərdən kətandan və burada Bu da ki, bu növ parçaların heç biri haram buyurulmayıb. Haram ancaq ipektir. Xalis ipektir. Sonra İbn-i Qeym Rəhəməlullah Peyqəmbər s.ə.v. in barəsində danışır. Deyir ki, Rasulullah s.ə.v. oturan yerdə yiyərdi və içərdi. Və ayaq üstə yemək içməyi qadağan edərdi. Düzdür Peyqəmbər s.ə.v.lə Vari də olub ki, ayaq üstə içib, lakin müəyyən səbəbə görə səhlənkârıq səhlən edib daima ayaq üstə içmək bəyənilmir, qadağan olmadır. Sözsüz ki, şəhərin ortasında su içmək istəyirsən, oturub yerə içərsənsə, bu sənin dəvətinə xələl gətirər və bu halda sənə icaza verilir ki, ayaq üstə içəsən ya da gedib bir oturacaq tapıb onun üstündə oturub iləcəsən haçın evdəsənsə vəsaitə samatdan ayrı bir yerdəsənsə oturub içməyin sünnəyə daha uyğundur. Bundan başqa e, İbnə Kayyım İbrahimə halla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın yedi bəzi e, yeməklər haqqında danışır. Qoyn əti, yəni mal e, əti, toyuq, dəniz heyvanlarının, yalnız suda yaşayan heyvanları. Suda quru yaşayan yox yalnız suda yaşayan heyvanların ətini doğuşan əti xüsusən eydilir burada və s. heyvanların ətini Peyğambar s.ə.v yeyib Rasulullah s.ə.v uzanan yerdə və müəyyən bir əlinin üzərinə söhkənib yemək yeməz və su içməzdir Bu, bəyənilmir. Söyükənil və yaxud uzanan yerdə isəsən. Bunu tip deyisibut edir ki, uzanan yerdə sənin nəfəs boruba düşə bilər və övülə bilərsən. Həmsinin yeməkdən sonra onla, olan dualar var. Bu duaların, bu dualar haqqında, baxın, Hüsnün-Müslimə, müsəlmanın qalası, orada bu dualar var. Məsələn, Peyğəmbər s.v. dua edir Allahımla əlhamdülillah, həmdən kəsirəm, təyibəm, mübarəqəm ki müxtəsər sənə həmd edirəm bu cür çoxlu nimət verdiyinə görə sonra Peyğəmbar s.ə.v qadınlara qarşı münasibətindən danışır bir çox qardaşlar qadınları bir əşya hesab edir lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və oxusa, Allah Subhanahu Taala-nın Quran-Kərimdəki nəsihətlərinə, ayələrinə baxsa, görər ki, ən çox onlara diqqət yetirməlidir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "Şu diqqət edin, diqqət edin." Sən ona qarşı necə rəftar edirsən, necə onu tərbiyələndirirsən, o da sənin övladını elə tərbiyələndirər və sonra o övlad da sənə qarşı o cür gözəl tərbiyyə ilə davranar fikirlər necə bir-birinə bağlıdır sən pis rəftar edərsən pis tərbiyyələndirərsən o da oladını pis tərbiyyələndirər və o da sənə qarşı pis davranar və bu da olar sənin üçün Allahın bəlası Rasulullah s.a.v. deyir ki dünyadan iki şey xoşuma gəldi yəni iki şey mənə ləzzət etdi bir qadınlar bir də ətir gözəl ətir Sözsüz ki, bu iki şey, amının xoşuna gəlir. <gülüyor> Lakin hədisin sonunda deyir ki, namaz isə Azərbaycanca deyək, gözümün ağı qarası oldu. Yəni, ən əziz Peyğəmbər s.ə.v. üçün namaz oldu. Rasulullah s.ə.v. Ən, ən çox sevdiyi, ibadət və tərk etmədiyi daima gecə namazı, sünnələr və s.v.s namaz olur baxmayara ki, bəzi qardaşlar yalnız tərz namazlarını qılmaqla kifayətlənir və elə zənnədir ki tərz-i qıldım, cənnətə düşəcəm İbn-iqə çox harvadılıq, barədə danışır çox müxtəsər ədala bilməlisiniz ki zövcələrin arasında ədalətlə hökum verə biləcəksinizsə ikincisini, üçüncüsünü dördüncüsünü ala bilərsiniz Yox, birini şəxsi evində digərini kvalitirənd saxlasan, birinə yaxşı qeym alsan, digər neysə desən imkanım yoxdur. Onsusda nə vaxt isə nə boşayacam. Bu, ədalətsizlikdir və buna görə mütləq cəzanı səkəcəksən, cəhənnəmə də dütçər ola bilərsən. Həmsinin hər bir şeydə ədalət vacibdir bir şeydən başqa. Qəlbi Onlardan hansına yönətmək? Məsələn, Peyğəmbər s.a.v yalnız Ayşəni digər zövcələrindən daha çox sevirdi və dua edir, deyir ki Allahumma həzə qasmi fīmə əmlikum fələ tulimni fīmə lə əmlikum Hey Rəbbim zövcələrimə qarşı bu cür davranmağım mənim əlimdədir mənim ixtiyarımladır istədiyim kimi istədiyinə hər birinə Eyni səviyyədə baxıram. Eyni şey alıram, eyni cür yedizdirirəm, sizdirəm. Lakin sevgi isə mənim əlimdə deyil. Ona görə məni qınama. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmün əgər ilmahəbbəti öz əlimdə deyildisə, ondan səviyyəyə yanaşağı olanların da hərsinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çox vaxt zövclərini ziyarət edir. Onlardan həl əhval bilir və deyirdi ki xayrukum, xayrukum li əhli Sizdən ən xeyirlisi öz əhlinə, əhlə əyalına qarşı xeyirli olanıdır və ən xayrukum li əhli və mən də öz əhlə əyalıma qarşı ən xeyirli olanınızam Baxmayaraq ki müasir zamanda bir çoxları biri ilə Azərbaycanda evlənir, digəri ilə Ukraynada, obrisi ilə Türkiyədə hər birinin yanına 7-10 gür qalıb qayıdır yenə öz millətindən olanın yanına. Bu əs olmasa bir az digərlərinə baxanda yaxşıdır. Kimlər ki, gedir o ölkələrə zina etməyə və yaxud boşama niyyəti ilə evlənməyə onları öpübə last va Peygamber sallallahu əleyhi və Sonra İbn Kayyim rəhməhullah Peygamber sallallahu yatmamışdan əvvəl halını bəhs edir. Necə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm laf yumşaq yerdə yatmağı sevməzdir. Çünki lap yumşaq laf yerdə yatmaq səhər fəcr namazına Demirəm, həcr-nəmazına belə qalxmağa mani olur. Yatıb qalırsan. Qarşı yerdə yatanda isə hiss edirsən ki, doğrudan da şeytan səndən uzaq olur. <coughs> Yatmamışdan əvvəl Rasulullah sallallahu səlləm Bismillahimə əhiyyə və əmud duasını oxuyardı. Allahım, sənin adınla yaşayıram və ölürəm. Həmsinin fələqlə, siklas surələrini Bunu hamınız bilirsiniz. Oxuyardı, sağ tərəfi üstündə yatardı və sağ əlini başının altına qoyardı. Və həmsinin bu duanı da edərdi. Allahumma qiniyə zəbətə yəumət tübəətə ibadə O gün ki qullarını həşir edəcəksən o günün əzabında məni qutar. Peyğəmbər s.ə.v bütün günahları bağışlanıb Ay, laşin yenə də Allahın əzabından qorxur, dua edir ki, onu o gün əzabdən qurtarsın. Oyananda isə Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Elhamdülillah ba'da mâ mätnâ və ilayhin nuşûr tutaqilərdi, həm də onun Allaha ki, onun biz ölürük və dirilirik və onun huzuruna da qayıdacağıq. Lakin Resulullah sallallahu əleyhi çox vaxt gecələr oyanardı. Gecənin müəyyən bir hissəsində qalxar və Rəbbinə ibadət edərdi. Yam-ı fəziləti var. Ki, bu fəzilətlər haqqında müəllif kitabından kənar faydalar deyəcəm. Yazmaq istəyən yazsın. Müəllif onun ki yaxın fəzilətini qeyd edirik. da düşünn nədən dəlil var. Birincisi gecə namazı bütün fərz namazlarından sonra e, fərz namazlarından sonra bütün namazların içərisində ən əfzəl namaz hesab olunur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanlara rivayet olan hədisdə, Abu Hurayradan Müslim deyir ki, Fəzilətli namaz gece yarsığı qılınan namazdır. Üçüncü, mümini Allah yanında şərəfli, hörmətli edən namazdır. Peyğəmbər sallalləhun əleyhi və səlləm Xatib bir Əbu Hüreyra rəziyallahu anhın rivayət etdiyəyə istinad edir ki, şərəfül mömin gecə namazının qılmasındadır. üçüncü cü əvvəkilərin sünnəsidir əvvəllər bizdən əvvəl olan sahabelər və alimlər 4-cü sərhəha olan yaxınlıqdır. Allah ilə yaxınlıq. 5 günahlardan çəkindirən amil. Al, günahları silən, sözsüz ki, kiçik günahları silən amil. 7-incisi cəfədi, cismi gumrahlaşdıran amildir. Bu 5 xüsusiyyəti Peygamber sallallahu bir hədisdə qeyd edib. İbn Mesud va Hakim ibn Ravaidel-s-Savatə fi namazı qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəllərin yoludur. Nəyə ki müsəlmanlar, hətta əvvəlki peyğəmbərlər də gecə namazı qılıb. Bu hadis tələbdir. Sizdən əvvəllərin yolu, Allah'a olan yaxınlıq. Günahlardan çəkindirən amil, günahları silən amil və bir də cəsədi cümrahlaşdıran amildir. Peyğəmbər s.ə.v-in mədinəyə gəldiyi zaman mədinə əhlinə etdiyi ilk nəsihətdir.